ישעיה, פרק ל"ד קירבו גויים לשמוע, ולאומים הקשיבו, תשמע הארץ ומלואה, תבל וכל צאצאיה. כי קצף לאדוני על כל הגויים, וחמה על כל צבאם, החרימם נתנם לטבח, וכלליהם יושלחו, ופגריהם יעלה ואושם, ונמסו הרים מדמם. ונמכו כל צבא השמיים, ונגולו כספר השמיים, וכל צבאם ייבול, כנבול עליה מגפן, וכנובלת מתאנה. כי רבתה בשמיים חרבי, הנה על אדום תרד, ועל עם חרמי למשפט. חרב לה' מלאה דם, הודשנה מחלב, מדם קרים ועתודים, מחלב כליות אלים. כי זבח לה' בבוצרה, וטבח גדול בארץ אדום, וירדו רעמים עמם, ופרים עם אבירים. וריבתה ארצם מדם, ואפרם, מחלב ידושן. כי נקם לה'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 ונתה עליה קו תוהו ואבני בוהו, חוריה ואין שם מלוכה יקראו, וכל שריה יהיו אפס. ועלתה ארמנותיה סירים, כמוש וכוח במבצריה, והייתה נווה תנים, חציר לבנות יענה. ופגשו ציים את איים, וסעיר על רעהו יקרא. אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח. שמה קיננה כיפוז ותמלט, ובקעה ודגרה וצילה, אך שם נקבצו דיות אישה רעותה. דירשו מעל ספר אדוני וקראו, אחת מהנה לא נעדרה. אישה רעותה לא פקדו, כי פי הוא ציווה, ורוחו הוא קיבצן. והוא הפיל להן גורל, וידו חילקתה להן בקו. עד עולם יירשוהה, לדור ודור ישכנו בה.